Това беше първата идея за размишление. Минавам на втората лекция. Окултната тайна на рая. Учителя казва, Адам не беше още готов за съвместен живот с Бога. Защото изискванията на великата любов са много високи. И за това именно се яви изкусителят, който е част от Бога. И той стана причина за излизането от рая. Тоест, това е просто необходимост. Той започна да им описва красотата на външния свят и ги изпрати в физическата материя. После учителя казва, Всеки, който прави грях е силен. А който изправя грехът си е два пъти по-силен. Забележете, който прави грях е силен. Който изправи грехът си е два пъти по-силен. Животът се намира, животът се дива в двойната сила. Двойната скритата вътрешната сила. Когато Адам и Ева вкусили от дървото за познанието, т.е., както казах, черния поток, те се изблъскали с пра-стара сила, за нея друг път ще с пра-стара сила, която ни били в състояние да управляват, защото нямали в себе си Неизменната любов. Неизменната любов е качество на дървото на живота. Ако Адам и Ева имаха зрялост, която идва от дървото на живота, тогава те можеха да ядат спокойно от, както казах, другото дърво. И тогава щяха да се раждат духовни същества, не психични, духовни същества, богове, синове Божии, ангели, а не хора и нещо по-лошо от хора, демони. Щяха да се раждат висши същества, а не падения, но и това си има своя път. Силата която се е съдържала в дървото за познанието, не е била подвластна на Адам и Ева, защото те просто не са владеели себе си. И затова съзнанието им се е пречупило. Те паднали и се е видоизменили. Духът е станал човек и дори сега трудно е човекът да повярва че е дух и въобще, че има духове. Докато ангелите, които са се хранили само с дървото на живота, са съхранили единството си с Бога, където няма раздвояване и затова те са устояли. Що е змията, макар че друг път ще говорим специално за нея. Ще говорим и за Луцифер, и за Сатана, и за дявола, и за демоните, и за тънките разлики. Ще говорим и за Антихриста. Ще говорим и с големи подробности с година, така както казва Гносиса. Истинските откровения. Между другото само ще ви кажа, че след време, когато Бог даде голяма власт на Антихриста, Той е част от себе си от християнския свят, ще оцелее много малко кръгче. Всичко друго няма да издържи. Но не само християнския свят, тъй като винаги изискванията на Бога са били много високи. Казвам това, защото и в окултизма има много хора, които се занимават. Аз го наричам окултната света. Читат цитати и чудят сако да практикуват, вместо да изберат истината на живот и смърт. Има риск обаче любовта умее как да ти заведе. Любовта, и истината, това е пътя. Що е змията? Що е дяволът? Дяволът е само въздействие, а не реалност. Адам и Ева са допуснали злото. А който е допуснал злото, той е изпъдил, забележете, своята интуиция, своето вътрешно ръководство. Както съм ви казвал, интуицията е много особено устроена, тя ни е предчувствие, тя е връзката между духа и душата. Тя е вътрешен орган на духа, а предчувствието е друго пътуване. Причувствието е пътуване от душата към сърцето. И то зависи, ако сърцето е чисто. Тук е много важно да разберем, че Сатана или змията не е враг на Бога. Въобще Бог няма врагове. Няма как да е враг. Сатана е враг на човека. Враг на, още по-точно, човек, който няма правилна любов към Бога. Сатана е враг на нишия живот. Сатана е само явяването на злия импулс в човека. А саморазрушението е в приемането. Ако човек го приеме, ако човек допусне, той отваря врата. Думата допускане означава да отвориш врата на този импулс, злия импулс. Раздвояването на човека означава увеличаване на силата на змията в човека. Освен това, Сатана има особена и скрита мисия. Той е тъмната страна на спасението. Друг почти го обяснявам по-подробно. Той е тъмната страна на спасението. Тоест, там където Бог ни може да помогне, Сатана ще свърши това. Древният Тихоти Тод, древният Хермес, казва, злото е свещенна скритост. Забележете, той по принцип избягва да говори, но някой път е казвал неща. Злото е свещенната скритост. И това свещеното е скрито в тъмнина, за да не може никой да го види. Чуйте сега какво казва Учителя в книгата Тихия глас. Неизповедими са Божиите тайни. Те са страшни. Има страшни неща в света. Но ще ги минем, но ще ги минеш в тъмнина. За да не виждаш нищо. И така никой няма право да види Свещената скритост. Тази свещена скритост. Трябва да остане скрита в тъмнина и неизразима. Защото ако стане явна, според учителя, това е гибел и за Вселената, и за боговете. Затова е скрита. Тук няма да го обяснявам, защото е друга тема. И така, Сатана е тайна способност на самия Бог. Сатана съществува само като идея на Бога, като способност, чрез която съществата се преобразяват. Забележете, чрез която, тъй като религията не може да помогне, науката въобще, съществата се преобразяват. Така, с течение на времето земното ще стане божествено. Ето част от божествения план, божествения замисъл. Постепенно земното ще стане божествено. В дървото за познанието е скрита голяма сила, голяма разрушителна сила, която само същества, с велика и неизменна любов могат да преодолеят. Тези същества са в единство с Бога, както казах. Само те могат да преодолеят тази горчива сила. Превръщането на безсмъртното духовно тяло в груба и тежка материя Преданието го нарича падение. Станал е преход от тънката ефирна реалност в тежка и груба материя. Ядейки от дървото за познанието, Адам и Ева изгубили рая, своя ефир. Те умрели за него. И се родили в нишето съзнание, наречено, наречено падналото съзнание, с което сега бродят по земята. Раят е станал затворен, сега той се охранява от могъщ ангел с меч, т.е. голяма пресичаща сила. Ще го кажа по друг начин. Сам Бог го пази. Той е Словото и Словото му е като меч. Този меч е по-остър от всяка друга сила. Това същество, този ангел, който пази, е в пълно единство с Бога. Разбира се, можеш да минеш през това същество. Но ако методът е методът на учителя, а то е любов, мъдрост истина, тогава минаваш през това същество. И така, истинската земя не е тази твърдата, грубата, сгъстената земя. В твърдената, кондензираната земя на която хората стъпват. Истинската земя, пак казвам, е ефирна и чисто духовна. Тя е тънка земя, наречена в древността рая. Царството Божие е друго нещо. Наречена в древността раят, в който сме били. Тази тънка ефирна земя е била началото. И в нея Бог е поместил първите хора. Тук е началото. Тук в началото те имали светищо духовно тяло. А това означава, че тук е няма, пак повтарям, нямало никаква болест, никакви страдания, никакво бреме, никаква смърт. Просто нямало условия за тях. Няма условия. Тези болести, страдания, смърт и така нататък могат да живеят и да съществуват само в външно тяло. В едно физическо и смъртно тяло.